Hoofdstuk 56 Op die 11 maart 2017 het ek hier die fantastische, wonderlijke ervaring met Jasua gehad. Ek sien Jasua so aangesigd so prachtig voor my, in die mooiste licht, en hy geef my een roos. En ek word so in, na die roos toe aangetrek, ek, ek gaan nie nader en nader en nader in. Dus Toe to besef ek maar Jasua hou nie die roos vast nie. Die roos is sy hand, dit is deel van sy hand, en ek druk my gezicht binnen in die roos, en dit is net, ek druk my gezicht in joshua in roos vorm, in, en um, ek sien die roose blaarkies hier reg voor my oog, en ek gaan so in die roos in, en so tussen sy blaarkies in, en dit is wat so wonderlik is van, hoe vader met jou nie gees werk, daar geen beperking vir jou nie, as jy na die roos kyk, en hy so prachtig soos nou vir my, dan kan jy binnen in die roos in gaan, dan is hy net daar. En ek ervaar hier die prachtige, fijn, kostbare blaarkies, en toe besef ek, daar staan letters op die blaarkies, daar is woorde, en maar dit het in die blaarkies gegroeid, dit staan nie op dit, op die blaar geskryf nie, dit die kleer van die blaare. En ek gaan nader om te kyk, wat daar staan, toe besef ek, Uh, toe word ek nog nader gevat, ek besef toe dat binnen in elke letter staan kleiner letters en dit is so klein geskryf dat dit die hele geskryf vorm binnen in 1 letter. En as jy nog nader gaan en jy kyk na die geskryf binnen in die letter, dan kom jy achter in elke letter van die geskryf staan weer iets anders piep kleiner geskryf as dit en So gaan het aan, daar word het al kleiner, kleiner en kleiner en voor jy nog die eerste geskrif kon gelees het, voor ek nog die eerste geskrif kon lees wat op die blaarkie staan, toos ek al binnen in die tweede geskrif, en voor ek nog daar rechtig kon lees, toos ek in die derde en en ek sê net hierdie oneindige wereld van die waar jy nooit, eindelijk kom jy nooit weer by die begin uit amper nie, want dis so ver wat jy kan af Uh, nie afdwaal nie, is die verkeerde woord, wat jy so ver, wat jy kan verken in Yahshua's woord, en dis so kostbaar, en ek besef dat elke, elke liewe woord, wat in Yahshua, wat ooit dier Yahshua gesprek is vir ons mens op aarde, in hierdie geskrifte staan, dit is wat op hierdie roosblare staan, en ek hoor die fijn sachte gelijkie van die ou bybels, my pa altyd so gebla in sy bybel, wanneer ons huisgods dienst hou, en, die geluid is my so die kostbaarste, kostbaarste fijn geluidkie, en ek hoor die geluid, terwyl ek in hierdie roosblaar in kyk, en, ek weet, dit is vader se woord, elke, elke liewe ding, wat Jasua ooit gesê het, staan op hierdie blare, en die groter besef kom na my toe, maar, dit is my siel hierdie, Jasua wees vir my, die tafels van my hart, en ek besef, vaderse woord is op die tafel van my hart geskryf, en is jashoa wat eindlik vir my openbaring oor my eie siel en oor my eie hart gee, maar oor hom, oor sy gees, binnen in my hart, en is ontsaglik groot vir my, en, het is so kostbaar, dit is so kostbaar soos net vaderse woord kan wees, so oneindig soos net sy woord kan wees, en, ek voel hoe ek binnen in die roos nog dieper in gaan, en ek Ek wil na die middel toe gaan en ek sink, kan ek maar sê, so, of ek val so salig af na die middel van die roos. Dit is net ontsaglik lekker vir my. En toe sien ek, toe skiel ek tot my skok, besef ek maar, hier is a paar blare, of a paar stikkies op die blare wat vir my donker voorkom. Ek kan nie geskrifte daar sien nie. En ek is bang, ek denk, jy is dit nou sonde in my siel, want ek weet nou hier is my siel, ek weet hier is my hart as dit een sonde is, moet vader my as obleef net wees, dat ek het kan elimineer, maar ja, so stel my dadelijk geris, en hy sê my nie, my moet uit die liefde uit gaan nie, my is nie altyd die slechte van van vaderse, my is nie altyd die slechte verwacht nie, vaderse gees is daar, dit beteken net, dit is geskrifte wat ek nog nooit nie eers van bewis is nie, ook nog nie kan verstaan of verdier nie, dinge vir die toekomst, en dit is net vir my, jy kan maar sê vir bloem en iets wat soos duisternis lyk, maar dit is nie duisternis nie, ek het oordryf eindlik as ek sê donkerte, dit is maar net, dit lyk anders as die ander plekke, en toes ek weer so rustig in my hart, en ek kom tot rust in die diepste deel, en my sa nou dink, dit moet nou donker wees, volgens aardse terme, maar daar, is die blaarkie so licht, dat het, het so n gloed, het diep sachte, prachtige gloed, en ek voel, ek is in die middel van die roos, maar, en, en ek lee daar, en dit heerlik, maar ek lee nie net daar nie, ek is die hart van hierdie roos ook, en ek is hierdie blare en ek is hierdie roos, self, en Ek voel my eie stam en ek voel, maar my stam is ja so as scepter. Dit is sy staf wat hier in my innerlijke reg opstaan, en my krachtje en in my reg ophou. En ek voel die skit onder my mooi kroon blaarkies, ek voel soos 'n moederlijke handkie, een moederlijke hand wat my blaarkies so by mekaar, en ek besef hoe jasso en mire om my altyd so by hou. En na toe in die geest klein was, het sy my toegevou heel te mal, toe ek een blomknoppie was, maar soos ek gegroeid, het sy my alle meer en meer, vrijheid gegeen, die mooi van haar eie wees, het dier my laat kom, en haar eie gees, moet groei, en, en haar woord dan amal wys en dit het my hart so, so dierbaar laat voel, om te besef, hoe dierbaar, ja, so al vir ons voel, dat hy, oh, dat hy ons so toehou, dat hy ons so vasthou, en nog steeds haar oh, hand onder my hou, hier staf, hier die sterk stammiekie, wat my stief vasthou, wat my op ophou, en het maak my hart verskrikkelijk blij, en toe weet ek, jaswa so wil hee, dat ek vir allemaal moet sê, dit is hoe jou hart voel, as jy sy woord kostbaar ag, as jy sy woord lief het, as dit in jou, dan staan het op tafels van jou hart, en vader het vir my gewys, so dat ek dit vir allemaal kan sê, dat dit is hoe dit in jou hart gaat, dit is waaran jou hart is, en hy sê ook, dat, dat is dinge in sy reik, wat geen oog nog ooit gesien het, nog ooit gehoord het van die man, dit is nog nooit in iemand sy kop opgekom nie, en nou, wees jy ja al so af vir my iets, soos hierdie kostbare roos, wat ek nog nooit aan myself uit, uit kon gedink het nie. Hierdie kostbare fijn bladseikies met vaders woord op blom blomblar bladseikies. O, dit is so prachtig! En ek het dit nie uitgedink nie, ek is te dom om vir dit, trachtig. En... Het is so kostbaar dat een mens verewig en altyd kan bezig blij met vaderse woord, want dit het, het altyd dieper en dieper en dieper en dieper en dieper en dieper betekenis, tot in infinity, tot in alle ewigheid. En Joshua sê, dat mens net hierdie roos, sy woord, jyltemol sal kan lees en ervaar en verstaan, met die volheid van sy gees, omdat sy woord altyd nog dieper gaan, en ons sal nooit die betekenisse kry as het nie vir hom is nie. So ons nog sonde en onperfek is, sal ons dit nie kan diervors en verstaan nie. En dan is ook een wonnelike roos in, ja so as een tuin in die jemela. To is baie, want ons is allemaal wat lief is vir hom, vorm sy roos Skeppings kom uit jou uit, vader vat jou siel, maak iets met jou. Dit is, dit is heel te mal anders as op aarde, waar ons half, Um, ja, jy kan nie sê half nie, maar jy hem al langs die boom staan nie, niks voel van die boom nie, maar by vader is het anders, hy vat jou siel, hy maak een boom uit jou siel uit, hy maak een blommetje uit jou siel uit, hy maak dinge uit jou siel uit, met sy gees, en dan staan sy gees, totaal en al daar oor geskryf, en jy is hy, en hy is jy, en jy is die blomm, en hy is die blomm, en ons is saam, sy woord, ach, dit is so wonderlik, ek is so dankbaar vir jasua dat dit is wat op my hart staan, dat dit is hoe jasua sien wat op my hart is, en, en vader het vir my ook laat verstaan, in die oudheid het die, het die uh, Israelite met hulle harde harte nog, het hulle kliptafels gekry waarop sy geboeie gestaan het, maar as ons om lief het, dan het ons sachte roosblare met sy woord op, en dit is baie kostbaar, En dit is die weg wat Jasua vir ons gebaan het met sy kruisiging wat dit vir ons oopgemaak het, niks, niks, niks anders nie. Want hy klaar vir Lucifer oorwin en Jasua is die roos van Saron. En toe vandag, die 14 veertiende, het Jasua my weer die selfde roos gewaas, of ek het die selfde roos ervaar, en toe, maar ek ervaar, dat my vinger is die uh, stingel van die roos onner, en hy het nie 'n wortel nie, dis soos hy asof hy, as, hy afgesny is want en my vingerpunt is nou die stengel en asof ek nou 'n roos pen het en in die pen is ook ek weet nie om dit te verduidelik nie, isof dit is 'n pen, een roos se stengel, dis my vinger, alles in een en ek het rukkie terug voor hierdie ondervinding het ja, Joshua vir my een aand dis asof hy my 'n ligsfeer op my kop gesit het en asof die um, boekant van my skedel nie meer met hare bedek was nie, maar het was een lich, het is een lich waar uit skeel, uitsteek, of nie, my skedel is een lich, en daar kom so baie baie gloeiende helder lich uit, en nou ervaar ek skielik my kop, ook gelijk tijdig, my kop is onner, by die punt van die roos, en my kop is die, die ronde, stier van die bolpen pen dit is so moeilik om dit te beskryf want dit is al hierdie goed gelyktydig en dit is so onmenslik dis so onvleeslik as kan kom dis baie moeilik om dit te beskryf en toe begin ek skryf en ek voel dat my siel deur hierdie roos vloei ook deur hierdie stengel na nou onder deur my vingerpunt deur my kop deur die roospunt en ek voel hoe ek sien en ervaar hierdie ink wat die uit sal, ek sal, sal, sal, sal maar sê, dis die ink of die skryfmedium, maar ek besef toe, dit is ja so as bloed dit is ja so as a bloed wat vir ons gevloe het wat hier dier die roos vloei en ek skryf maar, ek kan nie eers drie woorde geskryf nie, dis het is of daar so a en jylle klomp uitval, maak een blop op die papier, en toe volgende oomlik is toe som die jylle papier bloedrooi, ek hoef niks te skryf nie, en, wat gebeur toe, wat toe gebeur is fantastisch, in plaas van dat ek woorde hoef te geskryf het, begin die bloed van sel weg te trak in die vorm van letters, van woorde, en, het is in hierdie bloed, waar dit nou weggetrek het, skyn die helderste licht, soos my kop, die sfeer wat uit my kop uitgeskyn het, die helderste licht skyn hierdeur in die vorm van letters net soos vader die weg opgemaak het met die skelfse, en het laat wegtrek het, stel jou nou self voor, daar waar die paaikie was, skyn daar nou licht door, en in plaas van dat dit net een gewone rag pad is, is daar letters, en die licht skyn so door die letters, en die bloed is om dit, dit was ontsaglik kostbaar vir my, dit is my hart so diep geraak, dit is my hart so absoluut aangeraak om te denk, hoe lief jy so vir ons is, dat hy hierdie blad sy met sy bloed gevul het, dat hy sy bloed net somme so gegee het, dit is die kostbaarste iets wat mens kan gee, toch is jou bloed, is jou leven, en toe weet ek dat jy assoa wil het, dat hierdie gloeiende letter, wil hy nou vir my gee as woorde wat ek nou moet neerskryf, en hy sê,